Salme 89 Maskel av Esra Hitten Etan Om Jehovas uttrykk for kjærlig godhet vil jeg synge endåg til tid. Fra generation til generasjon skal jeg gjøre din trofasthet kjent med min munn. For jeg har sagt, kjærlig godhet skal være bygd opp endåg til tid. I himmelene, der lar du din trofasthet være grunnfestet. Jeg har sluttet en pakt med min utvalgte. Jeg har sverget, og for David, min tjener. En dag til uavgrenset tid skal jeg grunnfeste din ett, og jeg vil bygge din trone fra generasjon til generasjon. Og himmelene skal prise din underfulle gjerning, Jehova, ja, din trofasthet i de helliges menighet. For hvem i himmelene kan lignes med Jehova? Vem kan være like Jehova bland Guds sønner? Gud ska vises ærefrykt i de helliges fortrolige krets. Han er stor og fryktinnydende over alle som är omkring ham. Jehova, herstyrkenes Gud, hvem er kraftfull som du, ja? Og din trofasthet er rundt omkring dig. Du hersker over havet som hever sig Når det løfter sine bølger, er det du som stiller dem. Det er du som har knust Rahab, ja, det er som en slagen. Med din styrkes arm har du spredt dine fiender. Din er himlen og din er jorden. Det fryktbare land, og det som fyller det, det er du som har grunnlagt dem. Norden og syden, det var du som skapte dem. Tabor og Hermann, i ditt navn roper de av glede. Du har en arm med velde. Din hånd er sterk. Din høyre hånd er opphøyd. Rettferdighet og rätt er din trones grunnvoll. Kjærlig godhet og santferdighet trer fram for ditt ansikt. Lykkelig er det folk som kjenner gledesropet. Jehova, i ditt ansiktslys fortsetter de å vandre. I ditt navn gleder i sig dagen lang, og i din rettferdighet blir de opphøyd. For du er deres styrkespryd, og ved din velvilje løftes vårt horn. For vårt skjold tilhører Jehova, og vår konge tilhører Israels hellige. På den tiden talte du i et syn til dine lojale, og du sa, Jeg har lagt hjelp, «På en veldig man. jeg er opphøyd, en mann. Jeg har en utvalt man bland folket. Jeg har funnet David, min tjener. Med min helge olje har jeg salvet ham. Ham som min hånd ska være fast med, ham som min arm også ska styrke. Ingen fiende ska komme med krav til ham, og ingen urettferdighetens sønn ska plaga ham. Og foran ham knuste jeg hans motstandere, og dem som intenst hatet ham fortsatte jeg å tilføre slag.» O min trofasthet og min kjærlige godhet er med ham, og i mitt namn løftes hans horn. Och på havet har i lagt hans hånd, og på elvene hans høyre hånd. Han, han roper til mig, du er min far, min Gud og min frelsesklippe. Och jeg, jeg skal innsette ham som førstefødt, den høyeste av jordens konger. Til uavgrenset tid skal jeg bevare min kjærlige godhet mot ham, og min pakt skal være trofast mot ham og jeg skal visselig grunnlegge hans ett for evig og hans trone som himmelens dager. Hvis hans sønner forlater min lov og ikke vandrer etter mine rettslige avgjørelser, hvis de vannheliger mine forskrifter og ikke holder mine bud, da skal jeg vende min oppmerksomhet mot deres overtredelse med en kjepp og mot deres misgjerning med slag. Men min kjærlige godhet skal jeg ikke rive fra ham, og jeg skal ikke vise meg falsk når det gjelder min trofasthet.» Jeg skal ikke vannhelge min pakt, og mine leppers utsang skal jeg ikke forandre. En gang har jeg sverget i min hellighet, for David vil jeg ikke lyve. Hans ett, den skal en endå til uavgrensetid, og hans trone som solen framfor mig. Som månen skal den være grunnfeste til uavgrensetid, og som et trofast vittne i himlene. Men du, du har forkastet, og du fortsätter å forakte. Du har blitt grepet av heftig vrede mot din salvede. Du var med forrakt avvist din tjeners pakt. Du har vannelegget hans diadem like til jorden. Du har brutt ned alle hans steinkver. Du har lagt hans festningsverker i ruiner. Alle som går forbi på veien har plyndret ham. Han har blitt i hån for sine naboer. Du har opphøyd hans motstanderes høyre hånd. Du har fått alle hans fiender til å fryde seg. Hva mer er? Du behandler igjen hans sverd som en fiende, og du har ikke latt han vinne terreng i striden. Du har latt hans glans opphøre, og hans trone har du kastet like til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdager, du har hyllet ham i skam. Hvor lenge, Jehova, ska du holde deg skjult? For alltid? Skal din voldsomme harme fortsette å brenne som en ild? Husk vilken levetid jeg har. Er det helt forjevest du har skapt alle vilken sunn og sterk man som lever er det som ikke skal se døden? Kan han redde sin sjel fra sjeholds hånd? Hvor er dine tidligere som ble gjort til kjærlig godhet, Jehova, dem som du sverget om overfor David i din trofasthet? Husk, Jehova, den hån som er kommet over dine tjenere, at jeg i min barm bærer hånen fra alle de mange folkeslagene. Hvordan dine fiender har hånt, Jehova, hvordan de har hånt din salvedes fotspor, Velsignet være Jehova til uavgrenset tid. Amen og Amen.